Я всё, я всё. Bon dia, Martorell i Rodalies Benvinguts. Sintonis amb vostès als 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I des d'ana de mateix, les 12 i 6 minuts, fins a dos quarts de dues, estarem aquí. fels i companyia. En aquest programa que és en companyia. Hola, bon dia. Esteu vostè bon segur dia. que són les 12 i 6 minuts? Eh, amb el nostre gran rellotge, sí. Puc explicar un secret de la ràdio per antena? Eh, el secret que vostè explicarà, eh, la temporada passada va explicar el senyor Soler. <laughs> amb la qual cosa... Però, però és que jo puc donar fe de què és de debò. Vull dir... Eh, avui dia, evidentment, internet és a tot arreu internet és una eina, és un estri la ràdio i internet estan in, in, in, estretament lligades però nosaltres som l'únic programa de ràdio que fa servir internet per saber l'hora està segur que és l'únic programa de ràdio? home, jo ara mateix no en conec ah, cap és, altre és, és a dir, tenim l'orloge parlant aquest, que, que ens dona l'hora vostè, veure, quan vostè escolta un programa de ràdio li diuen l'hora, per demostrar que està fet en directe oh, el programa. jo diria que mira un eh? rellotge mira un rellotge que més d'una que sigui un rellotge d'ordinador, que sigui un rellotge de paret, que ja, sigui però, un rellotge de ja, piles... Però, vostè no s'ha plantejat que aquesta pantalla d'internet la podrien tindre per anar cercant coses a la que anem sí, parlant? Sí. I això es fa servir, l'únic que... La... El necessito només amb el moment precís de poder dir l'hora. Ah, o sigui, ara ja puc posar, per exemple, un, un diàstic sí. digital per saber les notícies, o però una sí. pàgina porno per però tindre... Però vostè, vostè, vostè dona compte que sí. això demostra que vostè no es prepara el programa? Que ve aquí, va, posar i som -hi, i després el senyor Monigal segon doncs, amb vostè i amb, amb tota la roda del món. Doncs un home que fa refrenys, un gran blogaire per cert el qual tinc admiració i fins i tot un respecte cosa mm -hmm. que és inevitable amb mi doncs m'he baixat uns quants eh, uns quants refrenys s'ha de baixat, perquè al principi baixat, pensava que s'ha baixat els pantalons i no, s'ha descarregat simplement. exacte, no, veig no, que vostè aquí ficant eh, aquí, o sigui, no, no, hi més connotacions no, no, no, me'ls abaixo i, i em descarrego jo, jo com que vostè soc persona gran i miri, jo no, sóc sí. persona gran i a mi això del llenguatge aquest d'internet ja m'ha agafat, així és una mica estrany això de penjo no sé què Dius, què vol dir de penjar? Què pengem? Penges els hàbits, penges mm. els guants de boxa... De, sí, però això és físic, però què penges? Doncs bé, els deia que això és en companyia i que estem en una... bé, després de les eleccions han passat moltes coses, escolti'm, se'ns està acumulant la, la feina. D'entrada que la gent té síndrome d'abstinència. Sí, de votar. Exacte. Penso, està vostè ben. pensi una cosa, siguem freds, siguem en analítics. Eh, sigui analítics, sigui això, fred. Això ambicia. Pense que, a veure, què, què significa anar votar? Vostè agafa una, una papereta que vostè li, de la seva, se la enfunda en un sobre i la fica. Sí, sí Les connotacions sexuals són tan brutals que jo crec que... Això ara... vostè que està malalt. Per no, però per això el president Mas a dues semaines de, de les eleccions ja vol repetir. Ja diu que haurem de fer eleccions anticipades. Mm, és on podria dir, home, potser aquest home exagera una mica, potser aquest home és un no sé, és un votador precoç, podríem dir potser aquest home creu que la gent s'ha equivocat votant perquè no agradat això del votador precoç m'ha agradat això del votador precoç bé, jo no anava per aquí, deia que després de les seccions s'han precipitat les coses perquè sí. eh, han començat a aparèixer aquestes operacions la Mercuri, Hombre, la Crucero eh, mm -hmm. que també la policia li posa uns noms a les operacions que també, deu nhi do no? Eh, sí, ah. bé, per això existeixen empreses a això que se'n diu el naming el naming tot i que de totes maneres, el naming mm. per mi millor que no ho arrumar-se allà i llavors, a, a, a aquella, a, a, a aquella operació també que vam fer amb els xinus, que era «Ciao». Xau, xino. Així m'agrada. Vostè, eh? vostè, aquí, el humor el elaborat. Home, oh, es... oh, treballadíssim, treballadíssim. Això és guió. Escoli, això és, això guió. és guió. No, no, està molt bé perquè almenys aconseguim que aquest programa no tingui dues seccions dedicades a mi. La meva secció i la del senyor Monagal. Aquest, aquest programa ja comença a orbitar massa al voltant de la meva persona. Sí, doncs pues esperi que el senyor Monagal... Eh... Em pentinarà una altra vegada. Li farà una bona pentinada. Així m'agrada. El senyor Monagal quasi quasi fa monogràfic sobre vostè. <ríe> en el fons és... no, no, només s'ha criticat allò que s'admira. Això l'hi diré amb el senyor Monegal. Fixa't quina frase groom... més estúpida que acabo de dir. No? No, <laughs> Però ja li, ja li diré amb el grum que això li posi pels talls de la setmana que ve amb el so... senyor Monegal. Oh, Qualsevol cosa dit amb prou solemnitat, el teu interlocutor triga uns 10 segons en analitzar la frase a veure si el que has dit és una tonteria o no. Avui que parlem de refrenys, està, precisament... Està, està vostè molt filosòfic. Home, no, no, no. Pensa no. que un refreny què és? És una afirmació, una asseveració que en forma de rudolí pot ser que sigui certa, el nostre interlocutor se la pot creure, i si més no, doncs és una cosa que anem Bé, deixant. Jo hi ha una pregunta que li Pregunti. vull fer amb el, amb el convidat que tindrem que és el Víctor Pàmies, que és coautor del llibre dels de... 100 Refrans més populars que va néixer, aquell llibre va néixer a del, del bloc que cadea el senyor Braut és que hi ha vegades que els refranys es van, es van degradant jo no, no he entès mai allò de fer passar vou per bèstia grossa com si el bau fos un, no sé, una, una puça. exacte. Això són aquelles coses que s'ha degenerat amb el temps i vull que el senyor Pami es m'ho expliqui. Què li sembla? Com s'ha quedat ara vostè? Em uh, uh, uh, he quedat meravellet. Jo és que s'han de contextualitzar, s'han de actualitzar, s'ha de modernitzar... Ah, exacte. Doncs els hi deia, això és en companyia, tenim un equip de gent que està treballant en el control ah, sí? de so, sí, el senyor no sé Jordi pas, Acosta, de vostè, vostè li posa oh. per anys. Ah, Jordi Acosta, bon dia, Jordi que no li dius res en tot jo, el dia jo, jo no, jo, vostè, vostè a mi em, em descol·loca, escolta és jo que he vingut amb temps no. Que, veure, normalment no el saludo perquè arribo just però avui podem sí. dir-ho, també una altra interioritat de la ràdio jo he vingut bé, de temps. Ha vingut bé de temps però podia haver passat a control i dir-li hola Jordi, a control no fa falta que ho digui per antena què diu ara? Bueno, és igual. <ríe> <ríe> doncs bé... Bueno, doncs ara <ríe> m'aixeco, faig una mica de soroll <ríe> No, no, no, no, bon no, dia, ho intenti, no ho intenti. Teníem la redacció el senyor Manuel Piñero, tindrem la coordinació del grup, tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, de Vilacap, que ens, farà, ens parlarà doncs, de, de, del món de l'humor gràfic, dels dibuixants, dels dinotaires, eh, parlarem amb el Víctor Pàmies, com hem dit, parlarem amb el senyor Monegal, que ens fa la crítica a la en companyia, des del en companyia, el senyor Sergio Fidalgo, que no sabem de què ens parlarà... Jo crec que no sap ni ell. També podria ser també podria ser perquè li recordes saps que demà hi ha ja programa ràdio, i ha ja contesta sí, mm -hmm. Mm -hmm. ara escolti, puc deixar anar, ja que tenim el primer tòpic futbolero del matí digui el tòpic no, futbolero. ja que estem en refranys, hi ha un refran espanyol que diu, a entrenador nuevo, victòria segura que en català traduït vol dir entrenador nou, victòria assegurada no? és un tòpic del món del futbol m'agradaria mm. recordar que el Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona i Cornel Prat ha estrenat un nou entrenador sí. Aguirre, Aguirre o la còlera de Dios i que han patat a zero algú diria, el refreny no es s'ompleix Error, el refrany es compleix perquè per l'espanyol empatar 0 és una gran victòria Home, uh, pensi I també que el, Guirre, pensi que el senyor Aguirre només ha pogut fer 3 entrenaments tampoc no voldrà que canvi tota una dinàmica en mitja hora Perdó, eh, perquè a mi una dinàmica cal que hi hagi una dinàmica i l'espanyol no és dinàmic, és estàtic molt bé. ja sempre fent amics entre la parròquia Perica del programa. No, no, no sí, sí és... m'agrada, m'agrada. Tipic un paredo de notícies locals. Eh, donge les notícies, però vagi de pressa que hem de començar doncs, a primera, per eh felicitar els al el veï de Martorell Gerard Fernández, perquè ja ens escolta. Però això que són discos sol·licitats com es feien abans. No, no, no, la ens escolta, que ens que per favor, por atenció en la carretera. No, no, no, sí, sí, sí, no, ens escoltaré. L'he l'he dut via Facebook un enllaç al programa, perquè se'l al descarregués, també li un cap de cavall de capitat a sa casa, perquè as motivei si digues no me capo. Ja tinc una petició per una persona no és d'aquí, eh, no és de Martorell, ja que estid visual per treballar a Martorell. Eh, s'anomena anomena Miriam i treballa en una sabatería i no escolta aquest programa. Vostè s'ha donat conta? Miriam, escolta sí. el programa. Soc molt capaç de passar-me, no sé quin sabatería treballes, però soc capaç de passar-me per totes i cadascuna de les sabaterías de Martorell i preguntar-te si ens has escoltat avui no. Soc molt capaç miria. I a més, m'hi t'amenaçarà que voldrà unes sabates podrà els mitjons bruts que sempre porta aquells que fan tanta pudor i bràs d'aguantar la pudor de peus del senyor Brau. Però penso que és un detall, que jo sempre porto mitjons diferents a cada peu. Ah, sí. El peu dret amb port uns de negres i el peu esquerre uns de verd blau, depèn de com va la brutícia això, evolucionant. Això Miriam. és degut a que vostè té la síndrome aquella que es perden els mitjons dins la rentadora, N -n -no, no, no. no surten mai aparellats. No, no, no, no es perden, directament am cauen al vaix de sota perquè ah. com castenem no la roba i tal, doncs si vostè portés sempre mitjón tu, mateix color, això no li passaria. És vostè, vostè amb els calçotets. Matets. Exacte, jo sempre porto els calçotets marrons perquè així no es noti res. Exacte, molt I, bé. I, miri, és una manera... Vostè és un home així m'agrada. Exacte, jo he passat molta misèria a la vida, m'entén? Mm -hmm. mm -hmm. Doncs els hi fa una estona que el senyor, a l'examo de, de Viajes Marsans, l'han encarcelat, eh?, és aquell senyor que deia que s'ha de treballar quan era president del COE, s'ha de treballar més i cobrar menys. Exacte, i això ho deia que... per ell que es pujava el seu propi sol. Exacte. Sí, I després deia aquell mai a la vida hauria viatjat amb la seva línia no viatges, de... De, low de, de low cost. Home, val dir que la COE mm. ha millorat. Primer la COE ja està presidida pel senyor Cuevas, que era un home que mai va fundar ni dirigir la empresa. Mm -hmm. Dius, no està malament que el líder dels empresaris no hagi estat empresari present sa vida. Ah, després eh? hem passat en aquest senyor, el Diez Ferran, que dius, oh, bueno, va agradar l'empresa a son pare, la va fer créixer, però després la va enfonsar mm -hmm. i ara, com a mínim, Eh, dirigeix empreses que funcionen que, bueno. que reparteixen beneficis entre els accionistes Escoli, hem, trig, ja un hem trigat gairebé 40 anys però com a mínim tenim una COE amb un empresari dirigint la... ja. un empresari està, un un ha costat 4 dècades però coi, ja ho tenim, felicitat Joan Rosell. Així m'agrada. Joan Rossell, I... si vols que et feixi més fàcil que el cas publicitari, es truca'm. Vostè està Joan convertint Rossell, aquest, programa, preu, si aquest, aquest programa en una cosa, diríem, patibularia total. Patibularia? No. Sí, una cosa delinqüent total. Per què? Perquè me n'estem moderada a mi de les persones. M'està convertint aquest programa en un programa quillo, eh? que escolti, no sé com, com anirem ni com ens en sortirem. Sort Després... que això a ràdio no té-li nom bé o a la cara. Després ja parlem també del senyor Berg, que Déu-n'hi-do. El senyor Berg és aquell senyor que és ministre d'Educació i uh -huh. que de sobte jo ja ho entenc, el senyor Bert estava juntat amb una senyora que és periodista de l'ABC i s'ha sí, separat ara, sí. que diu, ara. aquesta senyora de l'ABC curiosament uh -huh. va entrar de tertuliant a TV1 quan el PB va entrar al govern. Caram, quina casualitat més rara una serendípia d'aquestes. Sí, sí que passen, diuen, passen eh? coses d'aquestes sí, sí, sí, sí. i es veu que s'han separat. Jo entenc que el senyor Bert quan un se, se separa, sí. bueno, però un se separa li agafa mal la llufa hmm. això passa, passa, et separes i tens ganes de fer no. mal però escolti, doni cops de puny a la paret no, i no jo, toquem lo més sagrat. Jo crec que això té una altra explicació. Si s'ha separat d'una periodista el que vol el home és que la seva ex pensi en Bellors, com millor fer-ho Milloferuca, acabaran portades, portades a la BC. A més, has acabat portades a la BC on sepies que la BC parlarà bé de tu. Ah, està bué. I el el titular és no té un pel de tonto, no? de ah, moltes altres coses, no te veuràs la llengua, etc. Be. Senyors, senyors, eh, és moment ja de començar a posar fil a amb aquest programa que estarà presentat pel Sr. Josep Brauti un servidor, Lluís Regacens.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 You know I'm going downtown And I'm going buy me a Blue Steel 44 I'm going catch up with that girl She won't be messing around on me no more 12 i 17 minuts i malgrat que la setmana passada oh, el senyor... O, o 19, que clar sí. No, no, o 19 no, 12 i 17 amb 59 en 18 12, Vostè es 18. el que diu una pantalla d'internet? Escolti'm una cosa, per què cada vegada que vaig a presentar amb un col·laborador vostè se li menja temps, que ja sé que em dirà no vull menjar-li res, però vostè no, no para no em deixa entrar, no em deixa La setmana passada vostè, amb molt mal criteri va dir que el senyor Cap ens enganya perquè sí. amb les informacions que ens dona Exacte. perquè diu que bon dia i bon sol i eh, no fa sol Avui sí, avui sí que fa sol, al qual avui m'han passat les meves paraules. És més, ara baixaré al bar, acompanyo les, les paraules de les aves, així baixarem millor. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol. El senyor Braut, que vostè ja el coneix, la ah, setmana ah, passada ah, va, va, sí. va dubtar de la seva Vem estar junts veracitat. Vam sí. eh? compartir-la ja a quatre camins. Com que el programa és en directe, però tot el que digui està enregistrat... Eh... Vàrius mesos abans Sabem tot i llavors jo sempre dic bon dia i bon sol passi el que passi, no? Aleshores, clar, eh, hi ha el que aquest doncs, que a vegades faci sol i eh, avui fa sol i vi, ho hem encertat, molt bé, però hi ha ja dies que no, no. Que no pot ser i no ho podem encertar. És, és, és el que té enregistrat el programa el mes d'agost. Exacte, exacte. exacte. I també una altra cosa és que vostè viatja molt, vostè li conviden exposicions i conferències arreu del món, si més no, arreu d'Europa, per suposat que fins on arriba, llavors clar, vostè pot estar una connexió directa des de París, des de Madrid, des de Berlín i clar, no sabem quina temperatura fa a Martorell o a Berlín en aquell moment. Però com que som generosos ens doncs ho compartim. No? Jo, ja, només di bon salt per la ràdio i ja és com il·luminar una milleta a eh, la gent de Martorell. No? Això també és Maccu. Oh. teniu-li ja l'ombra de Montsalat aquí quiradera i això sempre fa. Ah. Molt, Eh, on és vostè, si no és massa pregunta? Però, però escolti, això, què, què està compartint vostè el programa? No, que que Aquest senyor ens ha de parlar de coses de... D'acord, Des... però que ens digui on és, on és, a és avui a Marsella? A Verga, a Verga, a Verga. Ver ver ver ver ver ver el primars, ja un normalment, eh, si no hi ha cap novetat, eh, sóc a Verga. Perfecte, allò ja pot començar. O sigui, primer que dubtava vostè de la veracitat del Cap. L'altre dia va estar dient que no s'enfiava d'un senyor de Verga, que no ho havia. Exacte. Exacte. Sí, en fi, vostè m'està fent no, no, amics no, no, entre els no. col·laboradors, eh? entre els companys, sí, sí. eh? En fi, senyor Cap, per feina perquè... No, no, mm. cap, cap problema, perquè com el, el senyor grau sap que jo sóc un col·laborador que no em preparo la meva intervenció, llavors sap que qualsevol mena de cosa que allargui una miqueta més pel que vaig a dir, doncs sempre és un favor, no? Per tant... Eh amb que no, però tot està preparat, eh? Okay. Ja, ja. Vostè sap que això que cada dia és carn de Monegal per la setmana que ve, carn no? Carna de Monegal, mare de Déu, mare de Déu, <ríe> té un guard. Ja, Va, doncs no la setmana un que, un que ve guard. el Monegal el pentinarà amb vostè també, en fi. Malament, malament. Ja malament, malament. No, era un gag, era un gag. Era un gag, veu? Sí. Ja ho hem arreglat, ara. Dígui'm, senyor Cap. No, no, avui volia parlar d'una altra novetat editorial que mm. té molt a veure amb la que vam parlar la setmana passada, perquè la setmana passada vam parlar dels rescatalats mm -hmm. és aquest uh, recopilatori de vinyes de, de, del col·lectiu del web Negre, uh, doncs, a plega gabineyetes sobre la crisi sobre aquesta mica de uh, despartar delfonggerisme del que hi ha hagut aquest, aquest uh, final d'any. Mm -hmm. doncs, uh, ara par d'una altra noísssimanovvíss uh, novetat editorial tan nova doncs, que uh, segons em diuen els editorial, aquesta setmana, es reparteix, el que passa és que tenint en compte aquesta setmana i això de la festa, del sí, pont, i sí, tot plegat, sí, sí. doncs anant bé no, no serà els dies la setmana que ve. I aprofitem, i aprofitem aquest pont perquè igual és l'últim, eh? Ah, sí? No, perquè perquè l'any no, que ve potser igual ens treuen tots els ponts, aquí. Ah, doncs ja, ple, ja plego, escolta, plego, <laughs> ja me'n vaig de pont ara perquè, per continuar-ho bé, perquè això no pot ser, no pot ser. Exacte. Digui, eh, l'èxit editorial no, no, doncs, que, que sortia aquest aquesta setmana. Un, un, un llibre que també és un recull de vinyetes, és un recull de vinyetes d'aquest any, dir, un, un resum humorístic o un resum satíric de l'any 2012 i que, que eh, recull les vinyetes publicades en doncs, els diaris d'aquest país de part de vuit dinotaires. Això seria una mica allò que fan a França cada any? Home, allò, allò que fan a França cada any és, és una mica més ampli, aquest diguéssim mm -hmm. que puc confessar ara, que no se sent ningú i és que van anar fins com una miqueta en presses, yeah. i doncs aquest any hi ha vuit dibuixats. la intenció és fer-ho cada any i, i créixer també doncs, amb, amb dibuixants i créixer amb, amb, amb nombre de capçaleres i mm -hmm. aquest any doncs hi ha 8 humoristes doncs, que són doncs, el Miguel Ferreres de, del periòdic el Toni Batllori de l'avantguardia Vanguardia Vella també s'ha de la guàrdia el mm -hmm. Napi que dibuixó el jueves el diari més de Tarragona, el Ferran Martín de la Informació, el Manel Font de Vila, doncs, que ja dibuixava el diari O.es, mm -hmm. el PP Ferrocó de Lara, el Fer del de Punt Avui mm -hmm. i, eh, i em sembla que ja som, ja som els 8, si no més... Sí, més o menys, sí. sí, sí. Eh, I és això, Aplegar mm -hmm. és un llibre doncs que es diu Any d'Estelades, eh, representant mm -hmm. que la és de la col·lecció de pinzells satírics i vol doncs, cada, cada any doncs, per aquestes dates, diguéssim una miqueta abans del Nadal és a dir que fem una miqueta de trampes perquè evidentment tot l'any tot l'any no acaba de ser no, a, però... a, a plegar doncs, aquest, aquesta visió de com ha anat eh, l'any amb, amb aquesta mirada satírica i jo afegiria que, de... que la portada és del senyor Cap això també, no, no em perquè... sigui modest, i també no, no, digui-m'ho sí, tot, eh, que, sí, sí, sí, que, que es noti que aquí tenim col·laboradors de categoria, escolti. No, no, ja veig que hi ha que, que, que esteu informats també, eh? No A para... l'avi sembla que no, però té les antenes sempre posades. Com ha de I això que només tinc una neurona, eh? que si no en tingués <ríe> més, déu-n'hi-do. Bueno, però la té molt bé d'aprofitada, això ah, també... Això, això, també eh? això també, Se m'està recalentant de tant treballar, però això també. Bueno, però, però... Ara, amb aquesta temperatura que fa ara és dir, fa sol, però tampoc fa una calor excessiva, és a dir, que, que la cosa es pot, es pot, es pot aguantar. No? Okay. Miri, li diria que aquí passa al revés de TV3 amb els problemes del Cuní. El senyor Cuní posa l'aire condicionat molt va, o sigui molt alt per no suar. Aquí sí. resulta que tenim la calefacció, ens, to, ens fa el ressol, i a més tenim la calefacció, i jo estic suant. Jo ara no mateix estic en tanga. Aquest no, senyor no. està en tanga fa això quasi bé ja no entrarà més en detalls eh? no, perquè no, només d'imaginar-me no. no, la no. cosa se'm, se'm fa una miqueta... I, I sort que vostè fa la secció per telèfon perquè si no, escolti el que s'estalvia de veure no, Sí, si l'has fet ja i em sembla que sento la flaire Doncs sí, sí. sí tot perquè tot si de sobre reentés de... aquest home, però ni això Bé, diguin, diguin, senyor Cap, estàvem parlant no, d'aquest llibre no. Doncs és, és aquest llibre aquest que és Any d'Estelades que si hi ha algú que està molt ansiós per, per, per, per veure'l s'haurà d'esperar encara perquè s'està fent la distribució, és a dir, de, doncs que arribi la llibreria, de que el llibreter l'agafi sumint i, i bé, això no està mal i que el posi a la pila dels llibres o que el posi a l'aparadoc també uh -huh. per tot, per tant eh, doncs, això, la setmana que ve o així ja podrà estar eh, disponible i a més a més a Barcelona també eh, es distribuirà no només en llibreria sinó també quiosc això, ah, doncs, això, això és important Això és perquè sí, tindrà una, una, una, una difusió en teoria més més elevada, no? I, uh -huh. home, és un llibre maco, també, de regal, però, doncs, serà tapa dura, amb dibuixos a tot color, eh, que, que no deixa de ser, això, dignificar una miqueta al treball del dibuixant de premsa, no? Per tant, em sembla que anem normalitzant una miqueta, diguéssim, la, la, la, la, la situació, no?, que, que, que hauria ser habitual, ah. hi, ha hi ha molts o sigui, es fan, on... Si es fan llibres de reculls de, de premsa o de, es fan llibres de, de, de columnes d'opinadors, per què ah, no es poden aquí, fer llibres de, de ninotaires? Escolti. Sí, sí, sí, sí. Mm? A part que és una manera molt, molt interessant acostar se això d'un any. És veritat que els humanistes, doncs, cada dia, cada dia, cada dia han dit la queda. Mm -hmm. Per tant, aquest, aquest llibre Uh, hi ha uns, uh, em sembla que són 250 acudits i que són triats entre, doncs compteu, si doncs hi ha vuit humoristes, uh, 350 acudits per, per humorista, doncs hi ha una tria de gairebé 3.000 acudits, no? Doncs mm -hmm. aquests 3.000 s'ha escollit els 250 que retraten més bé doncs, aquest, aquest any i que els que són més divertits, els que són més punyents, els que són més mordaços, per tant, mm -hmm. és allò de... Mamella de monja, no? I per sí, tant, sí, sí, sí. Aquest, aquest, aquest any, doncs, per Nadal, la gent que els agrada als dinots poden no, regalar els, això, escolti-me, po poden, poden, poden regalar... regalar. Exacte, exacte, això per... No només per, per riure una estona, doncs també per, per, allò, per reflexionar i perquè et quedi constància una mica Jo recordo ara fa fa molts anys que mm -hmm. les caixes regalaven com uns llibres que eren com el resum del, de, de l'any... A mi em sona una cosa així, sí, eh? sí, sí, sí, sí, l'any d'imatges, el resum de l'any... Sí, no? sí, doncs, sí. Home, o mateix ja ens va notar desgraci perquè diu, "Ai, mireu, mira, és veritat, ha passat això i ell ho move." Però al cap de uns quants anys tu mires i és una cosa que és interessant sí, sí. el fet de veure Uh, és veritat, que aquell any va passar allò i que mira, semblava que no havia de ser una gran cosa i resulta que allò va ser molt important no? uh, Això hi havia un costum a Terrassa que ho feia a la caixa de Terrassa i que enrelava un llibre que hi havia les fotos de l'any, tot el que havia passat una cronologia, etc. Estava molt bé servia allò per recordar aquell any això que, això que diu vostè, aquell any va passar això sí, Oi, te'n sí. recordes? Ja... Home, aquest, aquest exercici del te'n recordes és un exercici que és maco uh -huh. I, Clar, el fet de fer aquest exercici a través de la, de la imatge satírica a través de la vinyeta a través de la caricatura doncs perquè evidentment és una erina que és eh, parcial perquè no, no no és com un recull de fotos o com un recull d'articles sinó que la, les vinyetes tenen la seva intenció i tenen la seva intensitat tenen la seva mordesitat també en eh, no deixa de ser una manera interessant d'apropar-se en, en aquest resum de l'any. No? Eh, amb les vinyetes aquestes, eh, per un casual, amb els acudits, hi ha sota la data? Sí, sí, sí això sí. S'ha cuidat molt de posar-hi la data, s'ha posat al mitjà on va ser publicat originàriament, mm -hmm. i fins i tot amb les vinyetes del, del, del Toni Batllori, el Toni, eh, suposo que el teniu ubicat, mm -hmm. eh, la seva tira sempre va encapçalant la secció de Poliàdic que és la Vanguardia, i sempre eh, fa la tira sobre la notícia eh, de la qual hi ha en aquella pàgina. Uh -huh. Per tant, s'ha cuidat també doncs, de... Tot i que moltes vegades no calia. En realitat, tu, quan llegeixes el, el, el llibre, veus mm, doncs, jo que sé, de, de què parlen els acudits. No cal contextualitzar-los molt bé perquè són uh -huh. aquests grans temes que que tothom té presents. No? Però amb els, els acudits del Tòric Ballori doncs, fins i tot s'ha posat el, el, el, el titular o un resum de la notícia que hi havia en aquella pàgina el a, a, a, a, a lector a, a comprendre màxim, doncs, el màxim el, el, el context de uh -huh. l'edició. No? Eh, és un llibre, això, ja tinc dic molt, molt acurat en el sentit en que, tot i que es va fer doncs, amb força pressa, eh, també us ho he de dir, però eh, molt reixit en el sentit doncs, que l'edició està molt molt cuidada, plena de, de, de tallets, és dir, hi ha un petit índex, hi ha tot el les biografies dels dibuixants amb la seva caricatura no es eh, vol fer no és allò, agafem els dibuixos i els fotem aquí de qualsevol manera, no, no s'ha treballat l'edició eh, i s'ha contextualitzat cada capítol, hi ha un de capítols cadascun d'ells doncs, explicats amb un petit text, amb una introducció etcètera, és que si la cosa funciona, perquè ara s'haurà de veure... Mm. Perquè si, és, li, és si li pregunto el preu eh, m'ho podrà dir o no ho, ho sap? No, no t'ho puc dir perquè no. ja no, sé, no bé, ho sé. Doncs, doncs deixem aquí. Sortirà aquesta setmana. Diguem ja, ja que sortirà aquesta setmana i que bé, que és un... És una... Nosaltres el tindem... Bueno, els no, el senyor... el regals de Nadal, eh, ja. S'estan acumulant sí. els regals de Nadal. Sí, sí, eh? sí. sí. Mira, jo intentaré aconseguir un exemplar. Ah, vostè perquè són gorres. Eh? Vostè, vostè, no, no, no, no perdoni, tota jo, i... jo fins ara els ejemplars me'ls he comprat, a mi mal me regalant. m'entén? No ja. com vostè que va pidulant, que és un no, pidulaire. No vaig pidulant, el accidentalment en cau en dins de les butxaques quan vaig a la botiga. En fi... Deu tenir sí, unes butxaques d'aquestes sí. com el calde de Saladell, no? Sí, què? sí, més o menys, més o menys, més o menys. Faran l'operació Brauta, més de la Mercuri. Sí. <ríe> Senyor Cap, són dos quarts, ho hem de deixar aquí. Molt bé, doncs, molt eh, fins la setmana que ve més i ja, ja m'explicarà com ha anat això d'aquest ja. llibre i la sortida i em podrà dir preus i totes aquestes sí. coses. D'acord? Perfecte, doncs. Molt bé, fins la setmana que ve. Uh, Adéu-siau. Bona nit, que Ràdio Martorell, 91.2 FM. Si ets dels que creu que abans es feia millor música... Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves Si et consideres un amant de la bona música No t'has equivocat de dial Els dimarts, a les 8 del vespre Ràdio Martorell et presenta Sac de Sons 60 minuts amb la música que et fa vibrar Xavier Gargallot presenta Sac de Sons Música sense cànons ni taxes especials Són les 12 i 32. Per què m'ha de fer soroll sempre quan obrim el micro, senyor Braut? Perquè s'han de vellar per les tradicions. Ai, senyor Déu meu... En fi, bé, jo eh, estava pensant fa un momentet... Eh, vostè estava pensant? Ara sí, entenc, perquè li fem en... cap i li cauen els cabells, clar? Exacte. Vostè no pot forçar la màquina, no té edat no per això. Ja. Eh, escolta'm una cosa, és que ara jo a fer, com sempre, la introducció a l'entrevista. Sí. M'entén? O quan introdueixo els col·laboradors, i vostè no em deixa. Veu com és vostè que té un vocàl·li obsessivament malaltís amb temes sexuals? jo no trec que aquests temes és vostè, que està tota l'estona. Anem al que anava. Jo, jo quan hem fet la presentació he dit que parlaríem de refranys i eh, pensava... De paremiologia, ara... sisplau, parlem en propietat. Paremiologia. Vol deixar-me tirar endavant, per favor Que és que no, vingar, vingar. no ens en sortirem T'has d'arrencar-lo <ríe> Doncs deia, i havia pensat de Dir-li, senyor Brau, diguin vostè un refrany ara Com mateix. que vostè és un, un malfactor No, eh? ara mateix ha Havia ra... pensat de dir-lo jo i el refrany Que és, qui va amb un coix, al cap de l'any Ho són tots dos, i això és el que m'està passant a mi Des de que vostè ha entrat al programa Li està creixent el cabell, potser? No S'està tornant més jove, no, més enginyós. No, Començo a diríem, renquejant, per entendre'ns. Doncs bé, eh, aquest, bé, aquest és un dels, dels 100 refranys d'un llibre que és els 100 refranys més populars, escrit per en Jordi Palou, que és politòleg i traductor, i per Víctor Pàmies, que és, com diu el senyor Braut, digui, digui això eh, expert en peremiologia, és a dir, eh, la ciència que es dedica a l'estudi dels refranys i les dites populars molt bé, doncs aquest llibre que va néixer arrel d'un bloc que té el senyor Víctor Pàmies eh, mm, molt, molt, eh, molt. s'ha convertit doncs, en, en, en, en un llibre de capçalera, perquè va bé consultar aquests refranys perquè t'explica d'on venen, etc mm -hmm. i per això dius, bueno, parlem amb el Víctor només li falta dir on van perquè els refranys s'han d'evolucionar bueno, podem, podem arrencar o no, senyor Braut? Sí, sí, arrenqui, arrenqui. bon dia, senyor Víctor Pàmies Bon dia. Hola, bon dia. De, suposo que coneix el senyor Brau de, dels blocs, no? Eh? Doncs... Eh, vostè digui jo... que no, digui que no. <ríe> jo conec a molta gent, però com que ens coneixem virtualment, sí. ni sé és... la fila que fan... Ni... No, no, però, però coneix, no? Vostè, seu vostè digui que, que, que no, que si no acaba d'arribar. Oh, i tant, i tant, no. i tant. Deu tenir molts de blogs no? <ríe> Bé, en No, la veritat és que no. Coneixia a l'avi, eh? perquè molt amablement va ajudar-nos a a il·lustrar el llibre amb en Jordi Palou mm -hmm. i re, però, però, i tot just avui estava sintonitzant l'emissora eh? per veure si m'havíeu preparat alguna enserrona no, no, no, no, <ríe> i havia de preparar alguna cosa. No, no, no, enserrones no... no, no. no, no. Bé, bueno, a, a veure, jo després el... li recitaré poemes... Ai, poemes eh, refrenys nous i vostè valorar però no és una enserrona. Sí, ja, sí. El sí, valoraré sí. molt positivament perquè és molt divertit jugar amb els amb els refranys. Uh, li demanarem a que ens expliqui uns refrans espanyols que jo no he acabat d'entendre, però segur que vostès ens pot explicar el que significa. No, no, si no arrencarem, senyor Obrad, no arrencarem. Des que faig el programa amb vostè, que m'estic tornant cada cop més, més, més gran, eh? Amb el, el senyor <laughs> Soler no em donava aquests ensurts. Era un senyor més, més normal fent programes. Uh, Víctor, deia ja. jo que aquest, aquest llibre uh, va néixer arrel d un experiment de que vas fer tu amb el teu bloc. Sí. A veure, va ser un, una enquesta... Que, que vaig fer l'any 2010 i la intenció era intentar determinar els refrancs més populars de la llengua catalana i el que va néixer com un joc pe, pels lectors del meu blog que jo em pensava que eren poquets doncs va acabar sent una enquesta de més de 1.200 respostes i vaig haver d'estar treballant tot actiu amb 12.000 refrancs que em van enviar molt generosament la gent o sigui, que et van enviar 12.000 refranys. 12.000 refranys. Sí, o si sigui, sí. m'estás dient que, eh, diríem, entre el català valencià i balear hi han 12.000 refranys? No, n'hi ha molts més. N'hi ha molts més. Moltíssims més. Clar, A més la gent els va enviar repetits i si tots haguessin estat diferents, no hagues pogut determinar els més populars. Fixa't, fixa't com van a la cosa, que de les 1.200 enquestes va haverin més de 400 persones que van coincidir en el primer refrany, el que va quedar en, en la primera posició del rànquing que és qui no vulgui pols que no vagi a l'era Sí, sí uh, el, Seria una, una aplicació al refrany aquell de que si vols peixos mullo cul Sí, i sí, tant <ríe> més, més o menys seria, seria això, no? no? No, sí, a més, clar uh, el meu perfil és, és 2.0 totalment, a mi m'agrada compartir la informació que jo tinc amb, amb els meus lectors, amb els, amb els usuaris dels blogs, però també els demano que, que ells doncs, i participin i em corregeixin les coses que tinc malament, que participin de les iniciatives que engego i que d'alguna manera em pugui jo també alimentar de tota la informació que, que odreix, no agraeix la gent que em visita. Uh, també s'estava uh, pensant que mm, tu només has agafat refranys, no frases fetes, que hi ha una diferència entre la frase feta i el refrany, no? Sí, sí, en principi demanava només refranys, perquè volia que fos una enquesta molt senzilla. Eh, demanava a la gent que m'enviés els deu primers refranys que li vinguessin al cap si sí, havia de començar a dir, escolta'm, però un refrany és una frase tancada, inamovible, etc., que conté un ensenyament popular, etc., llavors la gent m'hagués dit, mira, deixem-ho estar i un altre cop que demanis alguna cosa més senzill, ho farem, no? Frasa feta, de fet, és, és molt més integrat dins de la, de la llengua, mm -hmm. eh? seria el, el que substitueix a, un, a una locució verbal, eh? hi, ha un, hi ha un verb, hi ha una acció una persona que fa aquesta opció, sí, sí. i la frase feta la podem posar en passat, la podem posar en futur, li, posem, li podem posar entremig doncs, augmentatius, etc, mentre que el refrany és, és més, més inabovible, sí, sí. és tancat. Perquè allò que ara estàvem parlant a micro, tancat amb el senyor Braut, que, que no sé si és frase feta o refrany, allò de fer passar bou per bèstia grossa, que jo no ho he mai... Seria una frase feta... Sí eh? una frase feta, però és que no ha, és, dius per mil el és una bèstia grossa. Sí, jo, jo crec, ho estava, ho estava cercant perquè us he sentit i dic, ara, ara m'enxamparan amb el pesabeta aquest. La veritat és que l'origen, pel, pel que jo sé, és, és incert, eh? mm -hmm. perquè evidentment per nosaltres ara actualment un bou és una bèstia grossa. Clar. Jo crec que pot ser una facèsia o una mena d'enganyifa, el mm -hmm. que pretén és enganyar no? fer passar una cosa per una altra, és com quan et diuen que et donen gat per llebre per yeah. exemple, mm -hmm. i l'única únic, explicació així una mica plausible a banda d'aquesta facessió d'aquest joc d'engany seria que el, els animals que tiraven del carro mm -hmm. el bou no, no hi era contemplat normalment perquè el bou es reservava per les feines del camp yeah. Yeah. Per, per llaurar els camps etc llavors els els animals les bèsties grosses que tiraven del carro, mm -hmm. doncs hi podia ser això, no? un cavall, un as, etc. Mm -hmm. I no consideraven el bou com a bèstia, com a bèstia grossa. Però vaja, és una, una explicació que no em convenç ni a mi, eh? No, no, ja, ja, és que jo no, no l'hi he entès mai, dius, bueno, parlem amb un expert. Eh? No, digui, digui, senyor Brau, digui, digui, no, sí. que m'està fent senyals, digui, digui. No, no, no, és que tinc aquí digui. preparats uns quants Vol, Vol que entrem amb un expert com vostè que valori els nous refrenys, sisplau? A veure, a veure. N'he fet una Bé. tria, n'hi ha moltíssim. Jo he fet una petita sí. tria i segur que alguns ja els S'ha de dir que l'opinió del senyor Braut no és l'opinió del programa. Eh? El senyor Braut és... és, és... és l'opinió del senyor Braut tampoc és l'opinió del senyor Braut. Eh? El senyor Braut és... va per llibre. És, és una, és una cosa veure. raríssima. Vostè que és un expert... Si sí, sí, jo... m'agraden, li, li posaré deures i faré que me'ls enviï per correu perquè perquè pugui ampliar la meva base de dades. Doncs bé, comencem amb uns quants. Alguns tenen reduït, altres no, això ja ho comentarem més tard. Si no vols lobotomia, sintonitza inter-economia. Aquest refrany... D'on t'ho ha Això senyor sabidoria popular. A veure, sisplau, que opini l'expert. Aquest és molt modern. Jo crec que s'inscriuria també dins de tota la línia de nous refrans guics, aquests que, que diuen els informàtics d'avui uh -huh. en dia, que per exemple diuen, diu a ordinador regalat, no li miris el teclat. Ah, eh? molt bo, eh? molt bo. Eh? Així m'agrada. Has notat que és un expert. Següent, eh, quan no està el gat les rates fan aeròbic. <ríe> Bé, de fet, quan no estàs el gat poden fer aeròbic, poden prendre el sol i poden fer moltes coses, fins i tot mirar la tele i, i... esperem que no mirin el programa que recomanàveu en l'altre referèndum. <ríe> en tenim tres més. Si la radio estafònica mou la parabòlica... Si la ràdio està fònica, mou la parabòlica. Ara ja tot és digital, no? Per això, si no, no... M'està dient aquí. que és la parabòlica digital, també, aquesta la descartem perquè ja és vintage. Sí. Jo no està, jo ja, sé, no sé d'entendre-te això, senyor Braut, d'entendre-te aquests referents, però... Bueno, tinc dos més, n'hi més, però tinc dos més per no... no sí, sí, sí, no, no, no, no, oi, no va, en si va, temps de, va, guerra, en de guerra, on, on guerra... En temps de guerra qualsevol forat estrenxera. O en temps de guerra? En temps de guerra qualsevol forat és trinxera. Aquest està bé, eh? Jo, jo aquest podria, podria fins i tot aparèixer en qualsevol repertori. Eh? I el significat que li atorna a vostè? Doncs que, que en moments de dificultat no? qualsevol, qualsevol lloc és bo per per trobar-hi refugi, no? Mm -hmm. Vaja, jo és que com que això, havia sentit en un a, a les unes no del matí... Això recorda aquell petit estrofa de, del Serrat que diu, quan toques fons, qualsevol cosa ja és millorar. Exacte. Mm -hmm. I ja per últim tenim un que, crec que un expert com vostè ens ajudarà a treure l'exexegi i l'armenèutica del seu significat. I diu així, l'intel·lecte me la porta fluixa doneu-me piticuixa. Bé, jo crec que les dues coses són compensables, eh? Perquè sense intel·lecte no t'hi pots acostar gaire, eh? el pit i cuixa. Home, no, sí, vostè, perquè no eh, coneix segons, segons quins locals que a mi com tancat ja li passa cap res. S'acaba ja... d'entenar, senyor Brat, que si no té una mica d'intel·ligència no pot lligar. Jo ja ah, no sí. tinc quedat en aquests locals, <laughs> jo Jo vaig més cap a la cap, cap, a, cap a la tirada del, de l'avi. Exacte, exacte. Nosaltres estem aquí treballant i el senyor Brau ja veu que és un home festiu. És sí, un home festiu. Sí. I t'agrada d'aquí uns quants anys anar a buscar els, els fills, que ara encara són petits i encara no, no s'ho vintegen aquests locals. Exacte. T'agrada fer de xofè aviat. Uh, Víctor Pàmies, estàvem parlant d'aquest llibre que va néixer arreu del teu blog. Uh, el sí. blog com quin és, senyor veure... Brau? Sí, jo tinc, tinc un, un gravat de blocs en no? tinc, no. tinc una quinzena més o menys perquè com que no soc, no soc informàtic ho he d'anar distribuint per temes mm. i llavors s'accedeix a tot a través d'una adreça en català que es diu dites.cat dites.cat dites.cat senyor Braut, per favor uh -huh. això és, intenta ser un programa seriós clar que és, però estic jo aclarint els meus entesos <laughs> Dites, dites, de, de dites i refranys Exacte, exacte doncs bé, Llavors, tota l'explicació del top 10 de, de, de l'estudi de, de dels refranys més populars uh -huh. es troben en el, en el meu blog personal que és els raons que rimen que és velaixapamies.dites.cat Exacte uh -huh, uh -huh. Doncs tota aquesta feina s'han convertit en aquell llibre que és un llibre que té 237 pàgines uh -huh. que déu nhi també M'agrada perquè vostè ja mira quan dura i si és massa llar vostè ja no hi arriba Aquest llibre té un problema per mi que jo sempre els llibres començo pel final miro a veure si s'acaben bé o no s'acaben bé i aquest, clar, mires pel final i és un refrany Jo això ho vaig fer una vegada amb bueno, però... la guia telefònica em va agradar molt al final però al final hi ha l'índex i allà pots, pots cercar el refrany que més t'agrada. També, eh, clar. Escolti, només ens queda un minut. que, que Ara que el senyor Huerta ens ha posat la cultura hispànica així com una cosa molt obligatòria que ens fa bandejar la llengua i la cultura catalana en el nostre ensenyament, què li sembla si parlem d'alguns uh, refrenys en llengua espanyola i vostè, si sisplau, ens explica el significat perquè jo he de confessar amb ignorància que segons quines coses no hi arribo. Jo no hi soc tan expert, jo eh? soc més expert en, en, en refrenys en català perquè penso que són pocs i que... Que, que, que cal fer feina en la nostra ah, llengua el que passa és que se n'han perdut molts, no, Víctor? pel camí se'n perden molts, clar perquè perden actualitat perquè clar, es refereixen doncs, a una societat eh, antiga societat rural, agrícola. Uh -huh. que a més uh -huh. n'hi ha molts, per exemple, referits al refrenyer de la dona o al refrenyer de l'home són absolutament, actualment són políticament incorrectes no? I... No, i, i a més n'hi ha, ha alguns que he llegit que clar, fan allò que diu eh, a l'estiu, ni donen ni no sé què no? perquè dius, home, s'ha de fer les feines del camp i no estem aquí per perdre força Exacte. Mm -hmm. no, realment de, per la dona, a la dona la deixen molt malament però jo crec que l'home no ens deixen millor eh, perquè de, de l'estereotip del cornut, etcètera Exacte. no, no ens en sortim eh? Els clàssics. doncs vinga, anem a fer la prova Va, de pressa, doncs sí, li faré només un parell o tres es como la muerte de Apango, que ni chupa ni va al Fandango. D'on t'ho tret això, senyor Braut? Refranes eh, mexicanos. Una ah, altre que és... Ara ho anava -ho. Sembla que sembla que com a mínim devem haver travessat el... Al el... río grande. A <ríe> <el>, l'oceà. <ríe> a Cocote Nuevo tlachiquero Viejo... <ríe> Però el cocó que és. comencem per què, senyor Braut? Jo no soc el premiòleg, ni filòleg, ni res per jo, jo ho hauria de cercar en l'Alcobé Moll i em sembla que aquests mons tampoc no ho no, trobaria. No estaria, no, no estaria. Jo almenys he dues paraules, que és, ahora verás huarache, ya apareció tu correa. Jo correa vol dir corretja i aparició vol dir aparèixer. Sí, i el huarache què? Jo què sé, escolta, vull dir, a, a, a, a l'expert és el senyor Víctor Pàmies, no per jo. Però, a, és... Però encara no he arribat, no, no he tingut temps d'endinsar-me de del refrenyer mexican i en el cubà. Vostem m'estarà sabent, miri, li ho respondré amb un últim refreny. No me traigues tus nahuales que, que secha huistlean las milpes. Si parléssim de Txanchos encara sabríem el que era, no? Però amb, aquests, amb aquestes paraulotes, no sé, jo, no, no, no sé ni no. si les trobaríem a la RA, eh? en el diccionari de la Real Acadèmia no, no, Espanyola. Si en la, la Real Academia Mexicana, en el de la RAM. Sí, en aquesta doncs des d'aquí recomanar aquest llibre els 100 refranys més populars que és un llibre que jo he que és un llibre de capçalera perquè et serveix moltes vegades de, per anar a buscar mm, coses que et, et, et permeten eh, enriquir una mica el llenguatge però a més oh, t'explica d'on t'explica les diferents també hi ha refranys en castellà el que vostè no se l'ha llegit senyor Braut que no. hi ha des de quan cal llegir un llibre per castellà. fer en la crítica home fins aquí hem arribat no però... parlar d'un llibre m'ha deia un... home sisplau Noem doncs castellà. Sí, eh? ja castellà. En Jordi, i jo estem molt contents d'aquest llibre A més ah. fa re, una setmana des de l'editorial Coani i ens van donar també la, la bona notícia que ja ha sortit la segona edició. Ah, bé, la cosa vol dir que com a mínim des de les llibreries el demanen després que, que la gent el comtri ja és una ah, cosa. que és ah, ja, ja, un llibre de al... consulta que està estaves també. Mm -hmm. sí, a més no t'obliga a llegir-lo tot sencer. Eh? No? Mm -hmm. per, per anar llegint mm -hmm. estones és, és Hi ha previst fer-ne més? fer Els altres 100 refranys més populars, per exemple? El, els dos, el, el 101 al el 200. Exacte. De moment, no. Home, si hi hagués una gran demanda popular demanant-nos en Jordi i Amí que, que féssim la segona part del llibre, estic segur que ens hi posaríem, perquè ens ho hem passat molt bé fent aquest. Potser una cosa més temàtica, no? Refranys meteorològics, refranys per excursionistes... <tots> rafangs per heavis, per jubilats, jo que sé, coses de Ja si va bé que ens neu donant idees perquè coses tan moderns, per Nadal, per Nadal que res no ni fa res novel, per exemple, és un altre rafany destrossant el programa, m'hasta convertir un programa guinyo per moment, això, això, asseguro que saviduria popular, vostè vostè internet més la fasilitat per mirar l'hora, però vostè busqueu per internet. Però vostè no es dona conta que estem amb un horari infantil. Que diu ara? Clar, des de aquesta fastona. Aquest senyor, a mi agafarem amb el refrany aquell Home que va matar l'avi Víctor Pàmies Gràcies per aquesta estoneta que has estat aquí a Ràdio Martorell Per parlar d'aquest llibre, els 100 refranys més populars Editat per Cosetània Edicions I que s'ha escrit amb el Jordi Palau I cada vegada que neu traient alguna cosa Doncs ja saps on estem A Ràdio Martorell, em mantenen el capell però no, no pot deixar que, que, que m'acomiadi normal, senyor Brau No sé si m'ha vingut així com aquest refreny ara de cop i volta Víctor Pàmies, moltes gràcies per aquesta estoneta Fins una altra, gràcies, gràcies. Bona nit Ai, Bona tarda Cosa estranya, hem obert micro i el senyor Braut no ha fet soroll. Perquè estic innovant. Està innovant. Vostè sempre creant expectació. Exacte. Tots estàvem aquí esperant. A Jordi estava preparat per veure si havia de baixar el volumen o no ràpidament per Exacte. evitar el soroll, i vostè no li ha fet soroll. És que ho faré traïció. És el com faré... que ha vingut a l'hora. Per què? Perquè la setmana <ríe> ens arriba un radar de tres països. m'agradaria passar el Nadal tranquil. Per tant, no em doni vostè surs. I per Nadal... No, no. Per Nadal, imagini's que vostè me'n dona un ensurt i, i acabo jo eh, amb una clínica. Què dirà la meva família? Bé, bueno, no, la meva ensurt, família... A vostè li fa això del refrans, eh? Home, doncs bé, comencem. Vol dir que això no seria una frase feta, això que he dit. Intenta fer una, una rima així, barata, grollera i fora de to. No em provoqui, Pat, que sóc capaç de ser molt barat, gruller i fora de to. No em provoqui, no, no, no provo, em provoqui. No ho provoco, no provoco, no, provoco. no provo. doncs molt bé, comencem, i eh, és notícia que el senyor... El molt honorable la presidenta en funcions eh, Artur Mas, ha dit que si cal tornarà a fer eleccions, eleccions anticipades una vegada, la política, és el que he dit abans, la gent està enganxada, la gent té ganes de votar, raó per la qual he decidit emmetre uns teix seleccionats d'una formació política que malauradament ja no existeix, inexplicablement ha desaparegut. Jo li agrairia que I ja que... anéssim deixant aquest tipus de seccions perquè vam estat dues setmanes abans de les eleccions. Eh, eh, portem alt... La setmana passada vostè ja va enfilar per una altra cosa, i ara aquesta setmana tornem-hi. Exacte, doncs sisplau. És demanou... que té la sensació que no tinguem més temes. No, és que després en vindran més, no pateixi, no pateixi. Però ja, ja és per anar tancant el tema polític, perquè no es diu que és una persona, una persona superficial, que no és parlar de, de, de, de... de pit i cuixa. No és cert, parlo de més coses. Escoltarem eh, tot seguit el senyor Joaquín Muñoz Casillas Sánchez, doctor amb dret, advocat, notari, etc etc Persona que va ser candidat al Senat, gran institució en la a l'any 1991, però, crec. Em podria explicar per què serveix el Senat? No ho sé, però si parla gent el com aquesta... Braut no sap per què serveix el Senat. Sí que, sí que li puc dir uh, el que diu la llei. La llei la que la és una llei. cambra de segona lectura, però, um, com diu el poeta, de segones parts no hi van ser bones, no? Eh, sisplau, podríem escoltar, ja. Jordi, al primer taing? Moltes gràcies. He venido sin toga y con el alma rota. No me interesa nada, sino seguir sabiendo que estoy abajo. Esperando cruzar la noche del desierto. Així... Això saps què m'ha recordat? Digui, digui. M'ha recordat a l'Alberti. Sí. a galopar, a galopar uh, m'agrada que faci aquesta observació perquè aquest home pretén ser líric i pretén ser poètic ah. així és com comença que home a demanar el vot dient que se la bufa tot ens deixa clar que ell és no, un jurista no dic, que no dic que se la bufa eh? no, li no. resulta indiferent veu com manquilla el programa vostè? Enquillo, enquillo. <ríe> hem, de, hem de parlar amb, amb els de l'Institut de Estudis Catalans per arribar Si manquillar plau, posem el segon tall anem a, anem a entendre el personatge escoltant el segon tall treballaré constant la fe és mi alimento lluego escuchen un instante porque estoy mal despierto l'home demana que l'escolti un instant tot intenta rimar o sigui, portem la cosa a la lírica una mica de mètrica de rima, intentem que la cosa quedi bé però fixi's que l'home està suplicant temps perquè de fet el que va fer l'home va ser emetre un espot de 4 minuts i mig tot i que no eren 4 minuts i mig, que va fer van palmar tres espots d'un minut i mig Hmm. I, i, i se suposa que la gent havia d'estar davant de la pantalla de televisió quan en, de fet encara no existia ni antena 325, no? vull dir que era relativament fàcil seguir-lo. Blanc, blanc i negre en seria blanc i no, negre No, no en color, en en color. En color, eren en color. Sisplau Jordi, intentem entendre millor aquest home i què intenta dir-nos amb el tema de tall. M'agrada ma, ma, ma el sisplau. sisplau, Jordi per favor posi-ho talla. És que, és és que tan, el tècnic tan esquimana. Tan correcte quan vol. És que el tècnic esquimana en canvi vostè no és ningú. Sisplau, Gràcies. Jordi. Bartasar Garzón José Prá, Juan Barranco Ana Tutó, Ruiz Gallardo aquest, o sigui, és una petita selecció d'un llistat llarguíssim de, de noms de persones més o menys cèlebres d'aquella època famoses i populistes sí. d'aquella època amb les quals se suposa que aquest home tenia un greuge ja, gravíssim i que s'havia d'expleiar s'havia d'expleiar Quan parla del Garzón és quan el Garzón va anar de segon del Felipe González amb aquelles eleccions al eh, PSOE? Crec que, sí, crec que sí, no, no, estic de... no, no va, ser, va ser abans això, era quan el Garzón era un jutge estrella que era l'operació Nécora i coses d'aquestes mm. Pusem si us plau al tercer. A veure, si comencem a entendre de què va el seu anunci no, no, que no, no hi entres res, eh? Exacte, però vaja, vostè va allí fent... Posem al següent, si plau. Jo seguint dos principis con de Gabriel y Galán, subí no. al santuari de la muntanya en 1982 para decirle a la señora si en el cielo se encuentran ya mis muertos. Per això, això que és el Don Juan. No, aquest home ha volgut emul·lar a grans figures de la història, com és el cas de Simón Bolívar, com és el cas d'Alexandre el Gran, com és el cas de l'emperador Tamerlanca. En un moment donat van anar a una muntanya mítica, diferents muntanyes, i van fer un gran jurament de la gran causa que farien. Doncs aquest home va fer exactament el mateix. I què va pujar a Sierra Nevada? Eh, bé, ja ho abans, una muntanya d'aquestes. Eh, però eh, el més particular és que el jurament el va fer sobre la seva dona morta, amb la qual dius, mmm, perdoni vostè, si jo entenc que la vidaitat és una cosa dura, és difícil, però, escolti, vagi a un club whiskeria, no se'n a una muntanya a fer juraments. Però escolti, si l'home s'estimava molt la seva senyora, ningú la pot a la senyora. Quan tu perds la, una cosa que estimes molt, sí, sí. per molt que et regali, no... M'entén. O sigui això per escrit, sisplau, que m'interessa. <coughs> uh, quan una persona té un, un, una cosa o té un ésser estimat, una que... cosa, un ésser estimatíssima, sí, gratac, la seva manera com vostè refereix a, a ella mateixa com a cosa. dit, una cosa, cosa, un, una, una cosa. Jo Una sí, sí, cosa, un ésser estimat. La aquesta era sí, una mare, separació. Sí, sí, sí. Jordi, farem veure que no l'hem escoltat i posa el següent. Sí, claps Jordi. Habla la veu de la consciència, la veu de la raó, de la persona humana que espera en Dios. Observeu que el home modest. Quan parla ell i ha d'exposar les seves idees, no diu, jo penso, jo des del meu particular punt de vista, jo ho observo, no, no, ell és la veu de la consciència, de la raó. Ara em permet una pregunta, estimat professor. M'ha posat això d'aquest senyor, que això és un espot electoral. sí Aquest senyor, per quin partit es presentava una i a on es presentava? Si al Parlament o al Senat? Ja he dit que era al Senat, aquesta cambra de segona lectura que costa d'entendre les seves funcions... Ni me agrada preguntar quin partit és perquè això ho direm al final. Vostè ja pot mm. intuir que és un, jo ja he dit que és un partit que ha deixat d'existir. Partit I... andalucista? No, no, no, l'andalucista encara existeix. Ho Després diré? explicarem el nom del partit i què significa. Si plau, Jordi, el següent. Ara sí, si, si cupsem una mica més la cosa. Pero los modos pasa. Y anuncio una moda nueva que ponga fin al libertinaje, renazca la familia y la ciudadanía asuma sus responsabilidades. Ueh, vostè me pregunta quin partit aquí, era? Aquí, I aquí ja comença a apuntar una mica quina aquí, és la seva aquí idea. Sí, sap que me sonarà la veu a Franco. Aquí. No és franquista. No, no, la veu és com la del Franco quan feia aquells discursos. No és franquista, està lleugerament a la dreta de Franco. No, no li que sigui franquista, perquè encara no sigui el partit. Però la veu m'ha semblat així com un principi semblava Alberti, ara sembla Franco. Home, val a dir que, tot i que al principi... No serà pas un imitador, i vostè m'està No és un imitador, ara... no, no, es... després penjarem el, el vídeo en el blog del programa, a l'encompanyia.blogspot.com. Home, tampoc no fa falta que la gent... Pateixi. Vegis, sí, pateixi. No. Vostè té, té quatre minuts i mig que no sap què fer la seva vida, miri això. Jo només li dic que, mm, ja comencem atentant la llei de què va. Sisplau, Jordi, al següent any. Recuerden ustedes lo que ocurrió en Nostamérica con el juicio del negro, del negro que tenía el alma blanca y del blanco que tenía el alma negra. Fixi's que ens està remetent una... Eh, jo he estat consultant en grans experts, estem par... no, no m'han segut concretar si és Michael Jackson, si sós J. Simpson, ningú m'ha segut dir que era el negre que tenia l'ànima blanca, el blanc que tenia l'ànima negra. El blanc que tenia l'ànima negra de tota la vida ha sigut el Joe Cooker, que era el blanco de l'alma negra quan cantava... Doncs és eh, segur que la veu d'aquest home sul. no s'assembla en res a la veu d'un cantant de sol. Bueno, és igual. A no ser sé que sigui un cantant de sol en hores, però molt baixes. Bueno, és igual. Escolta, Jordi, el següent, les... sisplau. La veu pel sevill i entienda la senyora Presley. Atenció, que aquest és un home que té idiomes. Perquè fins ara ha estat parlant en una llengua que jo creia que era la castellana, però ara la traduirà la llengua sevillana, que és una llengua que jo desconeixia, traduzco el sevillano, perquè m'entienda la senyora Presley. La senyora Presley, que jo sé que Era gilipina. Era... Exacte, era gilipina i casada, i resident a Madrid, a un... em sembla que era Majadahonda, un barri d'aquests residencials a Madrid. Eh, vostè ja se'n fa la idea, el partido és el partido proverista, eh, proverista vol dir que cercen la veritat, jo crec que amb el que hem escoltat tenim una idea molt aproximada de la complexitat ideològica d'aquest home, de les acusades de propostes, segur que si es presentés vostè el votaria. No li, la no li pregunto quants vots va treure? 216. 216 en tot Espanya. Sí. No està malament. Es van presentar unes una 30 tantes províncies, sí. O sigui, 216 en tot Espanya no està malament. O sigui, que no van votar ni els familiars dels que anaven a la llista, pràcticament. No, és no que van votar ni els propis que anaven a la, la llista. llista. És dir, en llistes en algunes províncies doncs, van haver-hi més candidats que votants, exacte. Està molt bé. Està molt bé. Doncs bé, senyor Braut, ho hem de deixar aquí. Vostè ja sap que a la una entra els serveis informatius d'aquesta casa. Eh, nosaltres baixem al bar a fer un caracol. Ah, exacte, mateix, ara és no? el moment de fer la bacaina. Dimarts de 7 a 8 del vespre. Un programa de ciència que no és una brasa. Paciència la nostra. Radio Martorell 91.2 FM. passen 5 minuts de l'una del migdia, el senyor Braut està aquí fent, fent copets en això, sí. netejant-se els, uh, no els orificis, etc etc. No concreta quins orificis perquè la no... no precisament quan hem d'anar a parlar el senyor Monegal vostè va fent aquestes petites coses. Estava a micro tancat. Vull dir que ja, no, ja, no, però no. se sent el ras-ras de com vostè neteja els orificis. Depèn. Si són els de dades els ras-ras i són els de dades rus -rus, però és un tema. Molt uh, Bon dia, senyor Monegal. Eh, bon eh, bon dia. Bon dia. Bon dia, senyor ja Monegal. Ja veig que... Eh? Sí, no, no, escolti'm, això és un dragoncant fer el programa amb el senyor Braut, ja l'he dic ara. Només fa agafar sorolls, es posa els dits a orificis, que el, el pobre Jordi sent aversió en el veu amb aquesta cutrez... Tornant, el senyor Braut m'està convertint el programa en un programa quillo. Bé, eh, jo del Jordi de vostè eh, aniria en compte. Eh? No, a veure, amb quins orificis eh, vol entrar aquest home. Eh? De moment entra amb els seus amb el seu dit índex, entra dintre els seus orificis de la cara. De moment. Fi, eh? Bé, Braut, un personatge eh? que ha entrat amb molt mal peu eh? en companyia. Eh? Fins ara hem estat passant diversos talls de, de, de moltes naturaleses, eh? ficant-se amb l'àvia, amb el soler, amb gent que... Però la setmana passada va superar aquest home. Va eh? un pas més enllà. Sí, sí, no, no, sí, això ja ho té, ja. jo estic amb vostè, senyor Monigal, i supera cada programa. Aquí hi ha una cosa que és bàsica, que és l'audiència, uh -huh. eh? i aquest home ni tan sols la respecte, sinó que, a més a més, amenaça els veïns de Martorell. Endavant! Un veí de Martorell anomenat Gerard, Gerard Fernández, que resulta que no escolta aquest programa. Està molt bé. Llavors, Gerard, estàs avisat mm, al llarg d'aquest... O sigui, tu posa en tendència al programa perquè et faré un, un, un examen, d'acord? Després, quan et vegi el proper cop i si no l'encertes, si no al proper programa comencem a difamar-te vinment a través de les zones Sac una cosa, Ei, senyor Monedal? Ja ho veieu, eh? Hi ha una cosa que sempre... Mira, fa anys que us ho vull dir eh? i em sembla que heu dit alguna vegada i mai em feu cas quan tornem del tall, sempre parlo jo primer. Ah, val, perdoni, perdoni, senyor Monagal. Sempre, sempre em trepitzeu, sempre. No, no, no, no ja, ja eh, no ho fareu. Jo dono pas al tall i jo recullo el tall. No me'l recolli vosaltres mai més us engegaré a prendre pel cul a tots plegats. Home, això eh? ara ha estat molt groller Perdoni m -m -m que li digui. Això m'entrenya molt. Portem sis anys amb això i sempre <ríe> ho feu, això. Sempre em recolli vosaltres al tall. Sempre voleu entrar abans que jo. Mira, estic d'acord amb el senyor Monagal. Vostè talla ah. molt, senyor avi. Molt molt. molt, molt. Jo, en canvi, deixo per als altres. Clar. Exacte. Veus, això, i està allà a sobre, eh? intentant parlar. Calli, cony, calli. Ja he callat. Li, li, li volia dir simplement que avui el senyor Braut ha repetit l'amenaça amb un altre veí de Martorell. No és de Martorell. Doncs pues s'espera que jo faci el comentari i després ho afegeix vostè. Sí, senyor. terra, raó, té, raó, té raó. Ja està. A partir eh? d'ara ho farem així. Vinga, a veure si és veritat i no ho he de tornar a dir ja, ja no la setmana que ve, sinó el següent tall que passaré d'aquests 5 segons. Eh? Bé, eh... Dèiem que aquest home no tenen sols amenaces, sinó que han marcat de això. Però és que fixeu-vos, fixeu, eh, fixeu fa anar de cul a tota l'emissora aquest home. Eh. Es pensa que l'emissora és seva, Martorell és seu. Eh, es veu que la setmana passada es va fer uns talls, eh, en el pobre Jordi, o bueno, no sé qui li va fer, fer els talls, eh, i fixeu-vos quina utilitat li va treure. Endavant. Pel tècnic que està dient a l'home, i fet els talls... I no sabrem que... si s'entén... No, no, els talls guardem i els posem un altre dia. Senyor, a vostè li agrada canviar els guions No, no no, no, no, els, no, no canvio els guions El que passa és que m'anticipo al temps Bé, aquest home posa, disposa eh? Vull dir, aquest home Tant se li en fot eh? Vull dir, jo no ho sé Ara ja pot parlar, recasem Ah, ja vol? pot parlar, no no, no, sí. no, no, no, no Ara pot seguir escorxant Avui, avui ha aprofitat, aprofitat els talls aquests El senyor Braut amb la seva secció és que jo ja preveia que serien més actuals avui que la setmana passada. És una qüestió de física quàntica que s'escapa una mica, però l'actualitat és així. I el Jordi no s'ha enfadat amb vostè? El Jordi és una persona que té molta paciència i necessita com més que aquest senyor li canvia els talls com per enfadar-se. De fet, ah, hem estat bé, parlant pues... amb una delegació vaticana per la seva beatificació. Bé, però pues, si podem disposar del Jordi com vulguem i dels tenis d'equip pues, no. sí, jo ara els hi dono la meva llista de la compra eh, i que me la portin a casa. Eh, clar, bé. No, no estava parlant d'això, el senyor Monigal. Estava dient que al Jordi li van dir que pues no els talls. A la mà què vol dir Que se li tiri un coll del senyor Brauti i li pegui? Bé, no, que li faci, però després quan aquest home passa dels talls, passa de del que li va dir eh, i, i té una falta de respecte per la seva feina com a mínim eh, que posessin el crit al cel eh, el Jordi? Ah, aquí té raó, aquí té raó però què, què vol? Ja, ja ho vaig renyar jo amb el senyor Braut. És I crec que s'hauria si de renyar el director. És com si vostè a R. Casens, li diu li envia un guió, que no sé si aquest home fa guions al Braut o no, eh? Sí, sí el, el és, senyor Braut fa els seus guions de la seva secció. I digues mira, aquesta setmana no puc, eh? I li fes fer vostè el guió. Eh? I després digués, no, no, el guió el farem la setmana que ve, no, no és igual, deixi-lo. Com se sentiria vostè? Malament utilitzat, vaja. Ah, ah utilitzat, utilitzat, utilitzat eh... però el senyor Braut ja ho té això, és una característica um, aconseguirà infartar me a mi el senyor Braut en vostè no, però a mi m'infertarà el senyor Braut exacte i amb aquest ventall, eh, amb aquest ventall el col·laborador és l'únic bon home eh, una mica s'intueix una mica d'abonomia eh, que és el senyor Cap eh, mm -hmm. un, un bon a fer eh. doncs fixeu-vos fixeu si en Cap pot parlar al costat d'en Braut endavant Ah, exacte, exacte. Més que metafísica, seria metameteorologia. Deixi parlar el senyor Gapo? Sí, digui, digui. Bueno, no l'escolto, digui. Digui, digui, però no l'escolto. Eh, o sigui, l'interromp i després li diu que, que, que parli, que ja pot dir el que vulgui, que no l'escoltarà. Eh, el pobre cap, un home que té una, una certa trajectòria ja amb eh, aquest programa i la seva vida, eh, s'ha de veure humiliat eh, d'aquesta manera, pel Brau. Per un eh, xixarelo, ja ho pot dir, per un xixarelo. Bé, eh, jo cada dia ho dic més. Noto faltar més el soler, eh, un home. Que sí que és veritat que aquestes alçades de temporada al mes de desembre ja hagués faltat tres dilluns, així. Eh, però l'home complia, en el fons, eh? L'home és... Eh, brau no falta encara, però bueno, s'està fotent amb tothom. No, eh? fa, no falta de venir, però sí que falta de paraula a la gent que tenim aquí. Això mateix. A ha, eh? ha quedat bé ara, veu com quan de tant en tant parlo no dic alguna de bona? Això sí, eh fins i tot vostè sembla bo, ja l'hi la setmana passada també, eh? Si eh? Si perquè volà... tens si, vol vol vol puc dir, en... eh? sí. si volen poc enregistrar improperis i els deixen aquí per si algun dia fallo i els deixen anar allà solts, uns tais que vagi deixant al Jordi, allà random, aleatòriament també és... això ho això ho fer-ho jo tinc la sensació, senyor monegal, que el senyor Braut encara no entès el que és un programa de ràdio i moltes més sí. coses que no entenc. Jo el que sí si demano des d'aquí eh, és una aparició del Ricardo. Eh, jo no sé si ara que ve el Nadal podeu fer un programa especial. Eh, sí, sí, sí. Eh. El senyor Ricardo em va dir que un dia d'aquests vindria per estar una estoneta aquí amb nosaltres. I, i bé, el que, el que passa que el senyor Ricardo, quan veu el senyor Braut, s'infarta també l'home. M'entén? Jo, eh, jo vull parlar amb el Ricardo públicament. Eh. El vull deixar bé públicament. Eh el vull desagraviar d'algunes coses que li vaig dir eh? i vull, vull tenir una bona relació amb ell. Eh? Així m'agrada, així m'agrada que, que es torni tendre ara que ven les festes nadalenques. A això mateix. Mm -hmm. Doncs amb aquests dos programes que ens queden, pràcticament, per acabar l'any, eh, un d'aquests ah, dos estarà oi, aquí... Però si estem a començaments de desembre... Per Perdonim, estem a dia 4, queda el del 11 i el del 18. El 25 és Nadal i Servidor no vindrà fer programa. Què diu ara? Ah, no? no. I per què? Perquè és 25, és Nadal. No ha... Si vostè vau venir, senyor Braut, jo em cantaríssim que vostè vingui aquí a fer el programa. Jo no vindré, ja li dic ara. Mm. A més, em sembla que la misura tanca per vacances. No. Oh. Ah, sí. què vol dir, senyor Monedal? I no deixen fer res, no deixen fer eh? no uns turrets eh, o alguna cosa gravada. Eh? No. no ho sé, a veure, nosaltres fem vacances a partir de, del 18 ja farem vacances fins l'any que ve. Ah. Eh? Cada any ho hem fet, escolta, no, no, no sorprengui tant, cada any ho hem fet ha sigut anomenat el nom de Ricardo i eh, ja, i n'enpareix doncs, aquí a les planyats ponts les ponts. pensi eh? que aquest any com que no ha nevat i fa sol, hem tingut que venir tots els dies a això mateix, eh? Eh? No, cosa rara sí, eh? sí, sí, sí, sí, cosa molt rara bé amics eh, em vaig a fotre a el... la planxa que m'estic aquí exacte, aquí. exacte. Eh? senyor Monegal doncs l'emplacem per la setmana que ve amb eh, més talls d'aquests i ja li prometo que quan sortim del tall, li deixaré recollint vostè el tall, malgrat li caigui terra moltes gràcies. Eh? De res, senyor sí, Monegal. No no, no, I no se m'enfadi, home, no se m'enfadi. Tot vostè s'acabarà convertint en una bona persona, eh? un tros de pa, eh? el cantat sí. d'en Braut. Eh? És, és genial, jo aconsegueixo. Deu... Sóc, sóc el reimitat de la ràdio, aconsegueixo. Sí, deu, Fa, jo aconsegueixo. Faig or tot allò que hi un, un pitjor, Sempre n'hi ha un de pitjor, claro, senyor no. Monegal. És sí, un Mourinho de Martorell, senyor Monegal. El Mourinho junt un a Cristiano Ronaldo, tots dos junts, amb una sola persona, eh? Això no. sí. Doncs molt bé, senyor Monegal. Fins la setmana vinent. Una molt abraçada. Eh? Una abraçada. Bon dia. Adiós. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Adéu. Through me thinking, no, I can't deny my feelings growing strong I try to keep believing, dreaming on And every time I see you, I cry more I wanna pull you closer, closer, closer, closer But you leave me feeling frozen My cheeky, my cheeky keep on hoping for a way, a reason for us. Hope to come I long for you to hold me like your boyfriend does. And though my dream is slowly fading, I wanna be the object, object, object, object of your passion, but it's hopeless. Passen un minutet d'un quart de dues del migdia, és la una i setze minuts, és... minuts. O dos minuts. depèn. I és el okay. moment de, de parlar amb el senyor Sergio Fidalgo, que avui és un home que està molt ocupat i, res, farem una secció Llempec. Llempec. Llempec. El bon... Llempec de Vallecas. Bon dia, senyor Fidalgo. Hola, oye, lo siento, lo, lo siento, pero es que me, me el día y a menys, bueno, eh, un par de no dejaros sin mi, Bé, en fait. doncs digui un parell de cosetes i el disculparem perfectament. L'únic problema és que la setmana que ve igual surt amb el senyor Monegal. però vaja. El criticarem quan vostè no pugui defensar-se, no pateixi. No, no, no, no, no, no importa. M'agusta que de matxar aquí. Ja sabeu com és un perico que sóc i m'agusta sufrir. Doncs vinga, és endavant. És que sap, sap que passa, senyor Fidalgo, que el senyor Monegal porta dos programes que fa monogràfics del senyor Braut. El senyor Braut en diu tantes, amb una hora i mitja, que el senyor, el senyor Monegal té material de sobres i no es posa ni en vostè, ni en mi, ni en el cap... Pues ¿Eh? bueno, mira, una cosa, para aprovechar el tiempo, ¿te voy una recomendación? Bueno, ¿Sí? de hecho, ¿cómo, cómo, cómo es usted, ¿vale? El Canto del Vi. Mira, os voy a hacer una, una es que estoy haciendo una ruta, digamos, para, para apuntar un poco todo lo que hace, que ¿Sí? Mara es Santa Coloma, por eso, digamos, estoy, estoy con entrevistas y puñetas, ¿Sí? pero el Raco del Vi, o sea, ¿Tanto? el Canto del Vi, o sea, uh -huh. yo para la hora estoy haciendo la copa que llevo, tiene un vino y un queso, que son brutales aquí, aquí es Coloma Y el bar Pujadas Que está junto mm. a la gafalia del metro mm. es, es, es de lo mejor que he visto En los últimos 25.000 años ¿Puede una ladrisa, sisplau? Eh, el bar... ¿Qué calle es esta? esta, esta, esta, esta, esta el, el, el, el canto del Ví Es la calle Mayor o sea, ahí Es brutal, es, decir, es bonito mm -hmm. Pero el de las papas, que es el bar Pujadas hostia, Es esta de sabiendo del metro tirándose hacia el puente a primera la derecha. Es que no sé la cómo se llama la calle esa, pero es cojo. Avenida Varo. Co aquí, me aquí, aquí me lo mete aquí, aquí que estiva y es cojo. ¿Sí? Co ambos son cojonudos. El tuyo es en que andaven solos. Senyor Fidalgo, per cosmetre... que andaven solos. Vale, vale. Que de los lo, lo buenos que son. No? Ah, val, val. Pensava que era per la vida que tenien a dins. No, no de, de, de los buenos que son, digamos, de, sí, que porque huían porque veían mis ganas de devorar, ¿no? De, de dices, no, que me comen. I, val, i, i se n'anava en correcuita. Dic, aquests, aquests bars eh, els trobarem amb el llibre aquest que està fent? Sí, sí, sí. sí, sí que és la segona sí. part del Barcelona en Derràs. Sí, sí, sí. Eso ya es lo contaré como está aquí. Sobre todo, usted se apunta de La primera que viene programa estic més tranquil·la, pensava o que jo els que m'han vist pillat justo en me medio de esa pesada voy a cometerla de retraso y me se me ha liado pues me me... què? D'unes libacions? Perquè, pel que veig, vostè estàs aquí de tapes i de vins Està treballant... No, no, ah, no, no es, es, el problema és es que estoy a mucha gente el No sé falsamente alcoholizado y pondría que hay una mesa y contaría media hora de rollo. Doncs, senyor Fidalgo, doncs el deixem aquí i, i res, l'emplacem per la setmana que ve i jo parlem més tranquil i recorda-hi, I... si treballes no condueixes, eh? Ja us ho guste. Perfecte. <ríe> Déu-siau, senyor Fidalgo. Merci. Oh, Són les 13 i 21 minuts continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell ja més tranquil ja més tranquil perquè el senyor Brau de moment eh, se'ns ha relaxat una mica, ha pres ja que quan s'obre el micro, aquesta llum és la llum del micro. De quina no llum en parla? La vermella, aquesta, és la llum del micro. Ara mi em van que la llum vermella del semàfor, què passa? O sigui, no, no, això és, és quan surti era vostè carrer. Ah. És quan surti al carrer. I llavors, quan s'encén, vostè el que ha de fer és procurar no fer sorolls. I ara què m'està afinant? Què està mirant ara? No, estic, estic tancant finestres perquè, com que el programa hi ha en 5 minuts, no vull deixar les finestres connectades. No, no... no l'altre dia ho va deixar. -ho. El, sí, el Porn però era parlant científiques. Està fent un estudi d'un tema científic molt important i llavors vaig deixar obert el Porn TV, però no passa res. Bé, jo quan dic que aquest programa s'està enquillant, gran frase la eh? Solti, eh? i acabarem, acabarem malament. Escolta, m'ha agradat molt la feina del senyor Fidalgo, jo de gran buixó com ell. El senyor Fidalgo està fent la, la segona part eh, del llibre, a mi em va convidar a dinar, amb... bé, i em va fer una mica d'entrevista i tal, sortirem al proper llibre. Quan li va convidar, aixeria de jo et convido i pagues tu o...? No, no, no, va convidar, va pagar ell, home. Què diu ara? Ostres, no que no sé va què... pagar ell, li, li acabo de dir, va pagar ell. No sé què esperar per entrevistar-me a mi. Eh, perquè vostè té categoria, comencem per aquí, vostè és algú a la vida depèn d'on pregunti és vostè. Sí, és algú? Hi ha ni algú? Però, és bueno, algú? Jo, o sigui, jo soc algú. Vostè... És alguna cosa? No, no, no perdó. Home, sisplau, vostè miri, el, vostè miri els meus antecedents, els penals concretament, i veurà que tinc una, una, una, un gran historial. Però a veure, amb vostè l'haurien d'entrevistar a la cantina de quatre, de, de, de quatre camins? Ah, ja ho hem fet, ja ho hem fet. Ja fet? Sí, sí, sí. Eh? Jo, jo faig moltes entrevistes. Bé, en diuen interrogatoris policials, no? però ja. vaja, no jo m'ho prenc com a l'entrevista, no? Ja, ja no no, no. Ah, ja, no, no. Ja arribo al tribunal i ara ja dedicat a aquest públic que tant m'estima i el, tant li dec i tal. Sí, sí, sí. I jo les meves declaracions. I no li fan allò de guardar-se-la? Encara es fa allò, no? El què? Uh, jo quan anava als jutjat, quan en jutjaven per, per fer opinions en revistes d'aquestes que mm -hmm. estaven considerades de, de, de, de, de trinxaraires... El Cucut? Uh, no, no, no, era més, més cap aquí. eren més El Cucut, no, el Cucut eh, tot just era, havia acabat de néixer, jo. Quan ah, Cucut. val, val. Uh, seies, i si creuaves les cames, el jutge et deia haga el favor de poner-se bien i guardar-se-la. Ah, això vol dir guardar les formes No, no, això avui ja no, no s'estila Ja no s'estila, o sigui sí, de... que vostè es pot estirar allà qualsevol... Sí, sí, sí, de fet, a veure hem volgut amolar una mica la justícia d'altres països com seria el cas d'Anglaterra, que els jutges i els fiscals portant perruques específiques, el que passa és que hem volgut ser més innovadors i porten rastes Rastes, crestes punques S'està donant compte que ara se m'està posant amb els jutges, vostè? No, no, per a dir, jo visc al costat de la ciutat de justícia vagi vostè allà i observi com, com, com van, amb quins porten, es ah, sí van sí, porten, sí, sí, sí. sí, sí. modernos. És que vostè no ho sap, però... No, és que fa temps que no vaig a jutges, no, si jo no també. Està, vostè està molt, molt, molt desconectet de l'actuació. Sí, si s'ha modernitzat molt la justícia. O si sigui, aplicant sí, Seríem una llei d'enjudiciament criminal que és del segle XIX de debò, o sigui, una llei d'enjudiciament criminal on es parla d'enviar telegrames Tenim, <laughs> és el que ha dit l'ELECRI sí. aquestes són les sigles de la llei d'enjudiciament criminal però altres coses s'han modernitzat Llavors, les, uh, les toques les no són de 17 amb informàtica no s'han modernitzat gaire perquè encara continuen funcionant amb això del, del telegrama, hi ha ni un burofax el, van en telegram encara sí, sí, sí. No? de fet tenia un que el que ha fet és agafar una, una, una pantalla i connectar directament amb la màquina a escriure ja. és una pantalla d'aquestes de titeies, de titeies infantiles sí. i tal, vulguis que no et dono una imatge de modernitat. Sembla, a primera vista dius, s'han modernitzat aquí, eh? han avançat. Potser no és tan com sembla, però vaja, no passa res, vostè, no, no, no ha de tindre aquestes consideracions. També s'han modernitzat altres coses. Les toques, per exemple, són de disseny. Mm -hmm. Qui les ha dissenyat un miro? El mateix, no, el mateix que va dissenyar la samarreta de la selecció catalana, el Custo del Mau. <coughs> que pensi que Custo és la previa tirada Custódio. Per què? Per, per què? Estava, estava en custòdia. O sigui, L'home estava, estava detingut, estava en custòdia dir, ara tu, trinxeraire, delinqüent. M'estava insultant amb un modisto. No, no sé si es dona no. compte. No, era, I això no, pot no, ser un motiu per... de querella. No. Quan dic trinxeraire, vull dir un presumpte trinxeraire, un presumpte delinqüent. És més, un presumpte modisto. Perquè vostè... tampoc tinc clar que sigui un modisto. Però vaja. Té vostè per casualitat proves d'aquest és presumpte d'algú? Ho està no, dient no, no, no. per entena la babalà? i això ens pot costar una querella el director és vostè, això vol dir que la responsabilitat li cauria a vostè no, no, no, li cau a sí. vostè perquè eh, jo no em faig eh, responsable de les seves opinions per tant, vigili si ha, el que em diu per antena. Si ha de caure una carella a morra-te la mamella, és un altre refrany que se de d'occurre ara mateix. Però eh... no s'ha donat compte que estem a protegir. <ríe> no sé, vull dir, jo estic en tant lligat a temes. Vull dir, no, no, avui no estem amb el refrany popular. Sí, no però em pensava està. que em llegiria aquests refrenys que ha portat, que no, li ha, no ha tingut temps de dir-li, amb el senyor Víctor I, i dic, ara aquest home em farà una selecció dels refrenys. I s'ha posat amb els jutges, s'ha posat... Amb els fiscals. Amb, amb, amb els fiscals. Amb el Eh, però he parlat bé del Sergio Fidalgo, que una cosa compensa l'altra. Sí, però sap que el Sergio Fidalgo mai a la vida li posarà una querella i els altres sí. Home, bueno, perquè també hi ha 60 sedents, home. Home, ah, anem ah, a parar. Ah, no, home, home, sisplau. Doncs diguem, diguem, diguem. Va, que no, un diguem, diguem. Doncs mire, com que n'havien no, sobrat no. molts. Sí, de baix a Montblanc, carretera i entrebanc. Què? De baix a Montblanc, carretera sí. i entrebanc. Ah, això no en són allò de la trinca Costa Brava ambes, les plataquestes no han end avall a Montblanc. Però, de Montcla és... en cavalls, estimbades i strains. De Montcla en cavalls estimbades. De Montcla a valls estimbades i strains. Sí, tot acaba a Valls. Bueno, és que un trajecte molt chungo que vostè no coneix <coughs> perquè vostè fora de, de Badalona no vulès res. No, no, no, no, no. i fer-lo un carro un cada menys. Exacte, de Rosselló al Manà, l'autovia és de Manà del Manà i el Rosselló, que els donin un cagalló. Això té a veure amb les aquest... obres de l'autovia que han fet allà. Sí, aquest també ha quedat una mica gruller, quillo també. A vostè, ara... no ha parat amb l'alcalde de Rosselló que no ha sentit com l'opinió que té des del Ministeri de Fomento? <ríe> <ríe> Encara es queda... <ríe> Perdoni, uh -huh. vostè no ha sentit el molt honorable alcalde Rosselló comarca dalt. Seguiria quina opinió té de les obres que han fet allà. Doncs què més tenim? Però si no, uh... ja, ja anem concloent. Que, que no sigui delictiu no en tinc cap. Mm... No, no, és que no, no me'ls ha de dir delictius. Diguin normals, per favor. Eh, no, no, no, no té res, no, res, res. res més no o si sigui, no puc dir res més que no ens provoquim ja més problemes doncs, doncs deixem aquí, la setmana que ve serà un altre dia espero ja estar recuperat d'aquests ensurs que vostè em dona vol dir que ho I, estarà? no ho sé, no ho sé perquè que fer el programa amb vostè és fer un Dragon Can eh, jo no era masoquista però m'hi està és tornant que vostè la seva vida molt vostè avorrida també és veritat, i vostè em dona el que se'n diu trampera ah, en el bon I, el de la i el Ricardo en el fons era un anestesista Ara m'he insultat el senyor Ricardo. No, perdona, bé. insultat els doncs... anestesistes, no el Ricardo. O sí, sigui, el senyor Clos. També és veritat. Eh? Doncs deixem aquí. Senyors i senyors, eh, tornarem a estar aquí el proper dimarts a partir de les 12 del migdia a la sintonia del 91.2 de la Freqüència Modulada amb aquest programa que és en companyia. I com sempre els hi dic, moltíssimes gràcies. I Míriam. Buscaré la teva sabateria i ja et trobarem M'he quedat amb em, la teva cara, Míriam. Em, em deixa que no? veure-ho. No, era per recordar l'audiència. Dèiem que moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot Sobretot el que ha fet possible aquest programa. Míriam, escolta'm.